Nimic din ceea ce se întâmplă pe pământ nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Poate veni ceva bun din insulele Bermude? Știm că acolo au fost foarte multe dispariții de nave, după cum scrie presa de senzație. Dar acum, datorită internetului, aflăm că acolo există o publicație denumită Royal Gazette, care, printre altele, are și o rubrică de religie. La această rubrică am găsit un material foarte interesant despre biserica din case. Vă prezentăm acest material fără să facem niciun comentariu, dar vă invităm să reflectați asupra lui. Cineva spunea că biserica lui Hristos a început în case și tot așa va fi găsită la a doua venire a lui Hristos. Posibil. Un fenomen ascuns de o mare amploare care este în continuă creștere, Preschimbă înfățișarea creștinismului din vest și afectează în mod profund felul în care creștinii aleg să își practice credința. Dezamăgiți de lipsa realităților nou-testamentale, de autoritatea abuzivă și de răspândirea apostaziei în cadrul unor largi segmente ale creștinătății instituționalizate, Mii de creștini din America, Australia, Canada, Noua Zeelandă și Marea Britanie se strâng la oaltă în case pentru a studia scripturile împreună, pentru a se ruga și împărtăși cina Domnului și experiența părtășiei și simplității creștinismului din primul secol. Într-adevăr, în acest moment ne aflăm în mijlocul primelor zile a unei mișcări suverane foarte radicale, făcută de Dumnezeu, afirma Nate Krupp, autorul cărții simplul plan al lui Dumnezeu pentru biserica sa. Îl vedem pe Dumnezeu făcând lucruri incredibile. Oamenii cu miile părăsesc biserica instituțională. Ei sunt săturați să reprezinte un auditoriu în loc de a fi un trup. Pun sub semnul întrebării din ce în ce mai mult cei bani care sunt investiți în clădiri, sunt săturați să mai fie controlați și manipulați, râvnesc să-și folosească darurile pentru a-L sluji pe Dumnezeu și să vadă preoția tuturor credincioșilor în locul clerului și râvnesc să vadă Duhul Sfânt lăsat în liberă manifestare în loc de a fi total controlat. În zilele de azi Dumnezeu ridică în mod suveran o mișcare masivă ce continuă să crească din care fac parte oamenii ce au dorința de a trăi precum primii creștini în faptele apostolilor. și întorc spatele tuturor programelor din biserici și se întorc la dragostea din ei, la Isus. Într-un interviu recent realizat, Krupp susține că s-a dedicat el însuși la o întoarcere către creștinismul radical în 1996, după o perioadă de serioasă meditare teologică. El spunea, după o săptămână de rugăciune și căutare în scripturi, pentru a afla dacă Dumnezeu are un plan cu Biserica Lui, am ajuns la câteva concluzii foarte radicale. Da, Dumnezeu are un plan pentru Biserica Lui. El își cheamă poporul înapoi la creștinismul fundamental al Noului Testament. Începând din anii 80, am călătorit prin Statele Unite și prin întreaga lume, împărtășind acest mesaj. Krupp definește creștinismul radical al Noului Testament ca fiind o mișcare dinspre serviciile și programele dominate de cler spre adunări cu participare mutuală a credincioșilor, de la o evanghelie ușor credibilă la o evanghelie a împărăției, a cărei chemare este pocăința și supunerea în fața lui Hristos ca domn, de la o conducere individuală la o pluralitate a slujirii în conducere, de la o adunare în clădiri la o adunare în case. Nu cred în clădirile sacre de închinare ca fiind un lucru biblic, spunea el. Asta e parte din vechea administrare, când Isus a venit a dat la o parte tot ceea ce era vechi. Noul Testament ne spune că noi, ca și popor al lui Dumnezeu, suntem acum templul Duhului Sfânt. Isus a spus femeii la fântână în Ioan 4 că vremea va veni atunci când închinarea în fața lui Dumnezeu nu va mai fi limitată sau legată de un anume loc sacru. Întreg felul nostru de a trăi trebuie să fie un act de închinare. James Dunn, profesor al Noului Testament la Universitatea din Durham, scoate în evidență incidentul care a condus la ruperea ireconciliabilă dintre creștinătate și iudaismul templocentrat la mijlocul primului secol, în cartea sa drumurile ce despart creștinismul și iudaismul și importanța lor în caracterul creștinătății. Din cauza templului și nu a susținerii legate de lucrarea mesianică a lui Hristos s-a provocat ostilitate împotriva lui Ștefan, explică Dan. Când noua învățătură era direcționată împotriva templului, au început să apară semnale de avertizare. Marea comunitate a elenilor a investit prea mult în templu pentru a permite orice fel de critică radicală la adresa cultului. Mai mult, cercul locuitorilor din Ierusalim Inclusiv marii preoți depindeau prea mult economic și politic de templu, precum și relațiile religioase, ca ei să poată rămâne pasivi în astfel de circumstanțe. Oricum, ceea ce i-a înfuriat cu adevărat pe conducătorii religioși evrei a fost afirmația a lui Ștefan cum că cel prea înalt nu locuiește în temple făcute de mâini. Fapte 7 cu 48 Adjectivul din greacă ales aici, cheiropoeton, făcut de mâini, este un cuvânt oribil folosit în acest context. De ce? Pentru că acesta era cuvântul folosit de către evreii eleniști în condamnarea idolatriei. Acest cuvânt folosit cu referință la templu a generat cu siguranță valuri de șoc în rândurile auditorului evreu. Și anume că prezența lui Dumnezeu nu poate fi mărginită sau reprezentată de nicio entitate făcută cu mâinile omului. Ideea era Templul însuși un idol. Templul era de o importanță majoră pentru închinarea și identitatea iudaică. Jignit de măstrarea usturătoare a lui Ștefan, Sinedriul l-a aruncat afară din cetate și l-a condamnat la moarte. Care a fost reacția creștinilor față de concluziile radicale ale lui Krupp, în special a celor referitoare la propaganda caselor biserici? În general, sunt destul de receptivi. Mulți arată faptul că s-au gândit la ceva similar. Am întâlnit chiar necreștini acceptând ideea. Cea mai mare opunere vine din partea clerului, explică Krupp. Unii reacționează din cauza nesiguranței. Există acest sentiment că ne părăsiți și nu vom mai avea parte de zeciuieli, nu vom mai putea realiza un buget. Kelvin Guy, fost președinte a departamentului misionar din cadrul seminarului teologic baptist din Sud, într-un articol intitulat Călătorie înspre casa biserică, controle ce limitează răspândirea Evangheliei, cu referire la diferențele subtire dintre practica Noului Testament și corespondența contemporană, scrie, cităm... Noi vorbim despre clădirea bisericii când mergem la biserică. Ei vorbesc despre o adunare de oameni care se întâlnesc în casa cuiva. Noi cheltuim și banii și energia în ridicarea și întreținerea unei clădiri. Ei erau preocupați în cheltuirea oricăror fonduri în dragoste pentru văduve și orfani. Caritatea nu era ceva accidental, fracțional, procentual din buget. Ea cuprindea întreg bugetul. Am încheiat citatul. Krup a observat în general două moduri în care creștinii aleg să se adune împreună și să-și practice credința. Mii de oameni care și-au părăsit biserica instituțională se adună pur și simplu în case cu familiile lor, doar tatăl, mama și copiii în jurul capului care e Hristos. Apoi sunt alții care au ieșit și ei și s-au legat cu alte case din zonă. Unele case biserici sunt plantate de biserică pe când altele apar spontan. Mișcarea este atât de vastă încât nici măcar nu încerc să țin pasul cu ea, spune Krupp. Doar aruncați o privire la numărul bisericilor de casă de pe website-urile internetului. E ceva fenomenal. John Zens, scritor și un om dedicat unei vieți bisericești nou-testamentale, a observat de asemenea un exod în creștere a oamenilor din America dinspre biserici instituționale. El spunea Văd trei motive pentru care oamenii părăsesc Biserica Instituțională. După ani de foamete în Biserica Instituțională, ei pornesc să găsească realitățile Noului Testament. Oamenii studiază în Bibliile lor și ajung să perceapă o imensă deosebire între Biserica Noului Testament și Biserica Tradițională și de cele mai multe ori o părăsesc după ce aceasta tratează cu indiferență dorința lor de schimbare. Dacă a existat vreun succes al modelului tradițional de-a lungul secolelor, de ce să ne deranjăm cu o schimbare? În timp ce acest model al bisericii clădire are un oarecare succes vizibil, există mult mai multe statistici ce nu pot fi negate, ce arată că un astfel de succes este de scurtă durată. Răspunde Zen, cităm, Divorțul, sinuciderea, depresii nervoase, conflicte, etc. se găsesc din belșug în cadrul clerului. Media timpului de păstorire, de conducere a Convenției Baptiste Sudice este sub 18 luni. Tacticile chemărilor forțate s-au dovedit a produce convertiți pe durata scurtă. În pofida unei evidențe practice ce arată că multe lucruri sunt influențate de modelul tradițional, singura ieșire este ce ne învață Noul Testament. Dacă vreun model contrazice sau sufocă exemplul Noului Testament, trebuie aruncat și dat la o parte doar pentru acest motiv. Biserica primare nu a avut cler și nu a avut clădiri sacre și din acest punct de vedere a fost total diferită de toate celelalte religii, inclusiv față de iudaism. Răspândirea clădirilor de biserică ce costă scump constituie un compromis fundamental la ceea ce Iisus a dorit să construiască, precum și adunarea credincioșilor în locuri neformale, în case închiriate. Cu siguranță, autorii Noului Testament au avut o clară înțelegere cu privire la ceea ce înseamnă cu adevărat biserica, înțelegere care este străină multor creștini de astăzi. Ei s-au referit la poporul lui Dumnezeu ca și clădire, 1 Corinteni 3,9, Efeseni 2,19-22, ca și templul lui Dumnezeu, 1 3, 16 3,16-17, ca și Casa lui Dumnezeu, 1 Timotei 3 cu 15, Evrei 3 cu 6, 10 cu 21, 1 Petru 2 cu 17, Ca și Familia lui Dumnezeu, Efeseni 2 cu 19, Galateni 6 cu 10, Ca și Trupul lui Hristos, Roman 12, 4 și 5, 1 Corinteni 12 cu 12, FSN 3 cu 6, 5 cu 23 și 30. Creștinii în Noul Testament nu mergeau la biserică, ei erau biserica, ei erau clădirea lui Dumnezeu, ei erau templul lui Dumnezeu. Același lucru îl afirmă în mod succint Howard Snyder în problema burdufurilor astăzi. O clădire nu poate fi casa Domnului, spune el, deoarece în legământul cel nou acest titlu este rezervat pentru oamenii ca biserică. Deci, dacă biserica clădire are vreo justificare, aceasta poate fi doar practică, un loc de întâlnire și exercitare a funcțiilor după cum e nevoie. Într-un articol intitulat 4 mari tragice deplasări în biserica vizibilă, 140-400 Hristos, Zens scrie, cităm Unii afirmă că din moment ce biserica primară se aduna în case, suntem obligați să luăm acest exemplu. Consider că ideea teologică esențială a Noului Testament în această privință este că sub noul legământ nu mai există locuri sfinte. Creștinătatea contemporană nu are nici măcar o idee despre aceasta. Imitând vechiul legământ, oamenii sunt încă îndrumați să creadă că o clădire poate reprezenta casa lui Dumnezeu. Credincioșii sunt liberi să se întâlnească în oricare loc unde pot crește, cultiva și atinge celul pus înaintea lor de Hristos. Problema astăzi este că majoritatea structurilor bisericești nici nu vestesc și nici nu împlinesc dorința lui Hristos cu privire la trupul lui. Casele sunt locuri neutre unde credincioșii se pot aduna, iar biserica primară s-a dezvoltat în primul și al doilea secol fără a fi necesară ridicarea unor edificii. Totuși, răspunsul se află nu în felul locului de adunare, ci în forma, în schimbarea pe care viețile lor dedicate o ia în timp ce se luptă și totodată se bucură de datoriile și privilegiile ce vin ca urmare a preoției lor. Christian Smith, în jurnalul Voci în Pustie, dezvolta această temă mai departe. El spunea Dumnezeu dorește ca biserica sa să fie o comunitate de credincioși în care fiecare membru să participe cu darul, talentul sau abilitatea lui, astfel încât prin participarea și contribuția tuturor nevoile comunității să fie împlinite. În alte cuvinte, ceea ce noi ar trebui să vedem în biserica noastră este preoția oamenilor și nu preoția profesionistului. Rolul clerului este în principal centralizarea și profesionalizarea darurilor întregului trup într-o singură persoană. Problema este că fără a ține seama de ceea ce teologiile noastre ne spun despre stilul clerului, efectul actual al activității clerului este un trup schilod. Aceasta se întâmplă nu pentru că clerul a dorit-o, de obicei se dorește opusul, ci pentru că natura obiectivă a profesiunii îi transformă pe laici în primitori pasivi. Acest fapt este precizat în pasaje din Romani 12,4-8, 1 Corinteni 12 și în 1 Corinteni 14, 26, care spun Ce este deci de făcut fraților? Când vă strângeți, fiecare dintre voi are un psalm, are o învățătură, are o vorbire într-o limbă, are o descoperire, are o interpretare, toate să fie făcute spre zidire. Preoția Noul Testament nu este centrată pe un singur om, ci include fiecare persoană din eclesia, ca și o casă spirituală, seminție aleasă, preoție împărătească, sub autoritatea lui Hristos și îndrumată de Duhul Sfânt, manifestându-și darul pentru o zidire a întregului. În volumul său de succes, Istoria Bisericii Creștine, Filip Șaf datează împărțirea creștinilor în clerici și laici în secolul al III-lea, cităm în al treilea secol devenise un obicei să te adresezi cu titlul de preot unui slujitor creștin, în special unui episcop. În același fel, întreaga preoție era numită cler, cu o dublă referință, una la autoritatea lor și alta la relația lor deosebită cu Dumnezeu. Se făcea astfel deosebirea de creștini sau laici. În cadrul bisericii apostolice, predicarea și învățarea nu era limitată la o anumită clasă, ci fiecare convertit putea vesti Evanghelia necredincioșilor și fiecare creștin care avea un dar putea să se roage și să dea învățătură în adunare. Noul Testament nu cunoaște nici o aristocrație sau nobilime spirituală, ci cheamă toți credincioșii sfinți. De asemenea, nu recunoaște o preoție diferită care exclude oamenii care să mijlocească între Dumnezeu și laici. Recunoaște doar un singur mare preot, Isus Hristos, vestind o preoție universală, precum și o împărăție universală a tuturor credincioșilor. Am încheiat citatul. Conform celor afirmate de zens, un număr de biserici instituționalizate părăsesc structurile ierarhice conduse de cler, promovând o preoție a tuturor credincioșilor pentru a face cunoscut acest lucru. Acest fenomen a determinat deja bisericile tradiționale să reconsidere funcționalitatea structurilor lor. În ultimii 20 de ani există un exces de cărți care susțin prea puțin clerul și pledează pentru o preoție. Noua înfățișare a bisericii, a lui Larry Richards, a fost poate una dintre primele cărți ce a captat atenția. Problema burdufurilor a lui Howard Snyder a fost de asemenea un volum ce a lăsat urme. Câteva biserici instituționalizate simt că ceva nu e în ordine, astfel că în timpul săptămânii se adună în grupuri mici. Un număr de observatori susțin că această reîntoarcere spre simplitate și intimitatea creștinismului noului testament este o parte din întregul plan al lui Dumnezeu în pregătirea bisericii pentru vremurile grele ce stau înainte. Al Deiger, într-o recentă lucrare, Reflectorul Media scrie, cităm, cu toate că recunoaștem că există biserici, a căror conducere lucrează cu inimi de slujitori și duhuri dumnezeiești, nu realizăm că marea majoritate a bisericilor se îndreaptă spre un singur sistem ecumenic mondial care în final va fi singurul sancționat de guvernele lumii. Acei care rezistă corectelor standarde politice a comunității religioase mondiale vor fi în cele din urmă forțați să se conformeze ori altfel vor pierde statutul prin care sunt scutiți de taxe. Deoarece vremuri periculoase sunt asupra noastră, biserica trebuie să înceapă să privească din nou spre forma și rolul ei. Deși actualele forme și roluri au ajutat până la reformă, ele se vor dovedi nepotrivite și în unele cazuri chiar periculoase pentru binele spiritual al trupului lui Hristos. Asistăm la începutul formării bisericii subterane în America, o biserică care va învăța de la frați care au supraviețuit în alte țări unde credința a fost și încă este persecutată. Dacă noi, cei din vest, credem că vom putea scăpa de suferința pe care frații noștri au îndurat-o de secole, doar pentru că ne gândim că astfel de lucruri nu se pot întâmpla în America, înseamnă că închidem ochii în fața realității. Persecuția va veni chiar din casele noastre și din bisericile noastre. Din păcate, Zens atrage atenția asupra faptului că cei care își urmează convingerile și părăsesc biserica instituționalizată pentru a trăi o viață nou-testamentală, Pot fi înțeleși greșite de către prieteni și familie care vor reacționa într-un mod negativ. Liderii bisericii vor trata deseori cu dispreț, etichetându-i rebeli. Biserica instituționalizată este o entitate ce intimidează. Dacă o părăsești, oamenii consideră că ai părăsit pe Hristos. Noi, spunea el, locuim în orașul Minnesota, care este foarte luteran și oamenii ne privesc destul de ciudat. Dacă vrei să demonstrezi oamenilor că nu ești o sectă, trebuie să fii non-sectar. Este uimitor cum o practică a Noului Testament este astăzi defăimată de creștini care reacționează mai mult din cauza fricii și a unui simț de loialitate față de tradiție decât dintr-o dedicare față de adevărul biblic. Creștinii din vremea greco-romană a primului secol se adunau în case, iar scrisorile Noului Testament ale Apostolului Pavel erau adresate bisericilor din case. De fapt, prima biserică de pe continentul european se afla în orașul Filipii, în casa Lidiei, o femeie de afaceri de succes din Tiatira. Pavel, în epistolele sale către creștinii din Roma, Corint și Colose, îi sfătuiește să formeze biserici în casele credincioșilor. Cel mai des avertisment din scriptură amintit să nu părăsim adunările noastre avea uneori rolul de a mări sentimentul de vină a celor care nu mai vedeau biserica o clădire, ci poporul lui Dumnezeu. În contextul său acest verset se referea la creștinii evrei care se gândeau să renunțe la creștinism și să se întoarcă la iudaism pentru a scăpa de persecuție astfel că autorul cărții către evrei îi îndemnea să nu înceteze să se adune împreună în casele lor din moment ce primii creștini nu au avut biserici special concepute pentru a se aduna. La fel cum Craig Keener scoate în evidență în Biblia cu comentarii auxiliare, cităm În primele trei secole ale bisericii, credincioșii se adunau în case mai degrabă decât în clădiri. Acest lucru s-a schimbat în 312 după Hristos, când împăratul Constantin a venit la putere și a instituționalizat creștinismul numindu-l religia de stat a Romei, convertind templele păgâne în biserici creștine, folosind fondurile statului pentru a susține clerul. Howard Snyder, în provocatoarea sa carte, Problema burdufurilor astăzi, propune ca biserica să adopte o eclesiologie radicală a primului secol pentru a arăta lumii mesajul transformator al Evangheliei. O concepție biblică despre biserică va arăta clar că biserica este esențială Evangheliei, deoarece ea reprezintă trupul lui Hristos, scrie Snyder. În același timp, este foarte clar faptul că instituțiile și structurile omenești nu reprezintă ele însele biserica, ele nu sunt locuri sacre. Acestea sunt zile când creștinii trebuie să știe foarte clar ceea ce biserica este și ce nu este ea. Atâția anticriști cât vor apărea în zilele din urmă, atâtea biserici false vor murdări pe isajul. Biserica trebuie să fie pregătită atât ca persoană cât și ca și comunitate creștină pentru lovitura persecuției și pentru ispita anticristului. Sub amenințările cu persecuția, viața în comunitate devine mai dificilă și mai esențială precum și prioritățile structurilor care sunt flexibile, mobile, greu de remarcat și necentrate. Întrebat fiind dacă această mișcare a bisericii de casă nu este un alt capriciu religios de care curând se vor dezgusta, Zens a răspuns, cităm, nu, nu cred că va reprezenta vreodată doar un simplu moft și aceasta pentru câteva motive. În primul rând există deja de un timp îndelungat, în Australia încă din 1968, Evident, în China, America Latina și în alte regiuni ale lumii, mulți ani adunările în case au fost un etalon. În al doilea rând, are o justificare și susținere nou-testamentală, astfel încât ar putea cu greu să fie un simplu capriciu. Dacă persecuția pornește din America, modelul de adunare în case ar putea deveni foarte repede comun. Din moment ce bisericile pentru a funcționa au nevoie de o supraveghere săptămânală imensă, astfel că peste noapte ar putea în mod virtual să dispară. Cred că este nevoie de evenimente catastrofale pentru ca biserica să realizeze ceea ce este cu adevărat important în împărăție. Dacă aceasta se va întâmpla, atunci felul de trăire în comuniunea a credincioșilor se va schimba foarte rapid. Atâta timp cât belșugul există, va exista doar apropierea informală de biserică. Care este minoritatea sau majoritatea, aceasta este greu de știut. Preocuparea noastră trebuie să fie cum îl putem urma pe Hristos în orice circumstanță a vieții. Ascultăm învățătura Noului Testament sau nu? Materialul pe care l-ați ascultat a fost preluat din revista Royal Gazette, o revistă care apare în insulele Bermude. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim